Karibu mpenzi mfatiliaji wania ni maararifa upate maararifa na chakula cha ubongo kujua vile ambav ulikuwa uvijui na ambao ulikuwa uvitambui Hivi unakijua kichi wewe au umeshawahi kusikia kichuli au nini maana ya kichuli basi leo nitakujuza na utaelewa na utajua Kichuli ni chakula kiliwacho pamoja na nyama na mara nyingi utumiwa na watu wa Tanzania kaskazini na Kenya hasa wazee wa makabila ya wakuli jaru na Wamasai ni chakula kilichosagwa tumboni mwa mnyama anayekula majani kabla akijachujua na kutoka kama kinyesi baada ya mnyama kuchinju tumbo lake linafunguliwa kiustadi mkubwa sana na kufikia tumbo la chakula ambalo kuna same chakula Uifadiwa, hicho Utolewa, hivyo kutolewa na kuwekwa kwenye chombo safi kisha kupikwa ila wa kupika chakula hichi kina chakanyo na vyungwa balimbali kama pili pili na nyongo ya mnyama pia limao katika kuleta lava side. Chakula hiki kinatumika zaidi au kinaenda zaidi kwa kukiweka kwenye nyama choma. Ndiva unaweza kuona utamu wa kichuli. Watu wengi wamekuwa je kichuli ni mchafu au kichuli nini. Ni lakini hili limekuwa ni swali ambalo watu wengi hujiuliza hasa ambao watokei mpanda wa kaskazini wa Tanzania wengi wakisikia kinatolewa tumboni kwa mnyama basi udani ni kijeshi ndicho kipwachu baadhi hucheka watu wano. Kiuli cha wanyama kwa puambia wanakula kinyesi ukweli ni kwamba kichuli, sio kichafu ili mtu aweza kukielewa kichuli, kiundani kwanza inabidi ya lewe kwamba nyama yoyote mlanyasi ana matumbo mawili kubwa na dogo nando na maana mchana kutwa anakula na jioni anacheua na kwanza kutafuna tena na kumeza ahameza kile chakula kinachanganyikana na nyongo ili kilainishu then kinaenda kwenye utumbo mdogo tayari kwa mwili kujimegea pande lake la rutu Ili mwili wa kiumbe usika upate nguvu na kwa kimombo au Kiingereza Wanasema chakula kipo tayari kuwa absorb Zoezi hili la kufionza likianza Dipo upatikana makapi ambayo huenda kuwa kinyesi Sasa kichuli ni ile rojo rojo ambalo Tilo lina tayari kufyonzwa au kuwa absorb Hii namanisha kwamba lile rojo rojo ambalo mnyama kichinju Chukulio na kupikwa ili litengeneze kichuli Chakula hiki uwa na virutumisho vizu. Não lhe sana, na ni moja bitu kuleta hamu au wapetite ya kula chakula. Na ndio maana kwenye mkoa kama ya mala. Hakuna kesi nyingi za wagonjwa u wagoita au matatizo ya magoti. doki chakula kiriwacho Tanzania na kaskazini mwa Kenya. Kama ulikuwa kijui na bidu ujaribu sasa. Upate kujionea utamuwa chakula. Ni kama sausage tunaita sausage zaki Afrika au sausage zaki Swahili. Karibu katika nia ni maarifa na msimuli wako Johnson boss chief